Plantan ezartzen ari den abiadura azkarreko internet sarea, tokiki guztieterat ez dena heltzen, eta batez ere, garraio zer da nagusiki eztabadatua izan, bilkura hortan. Barnekaldeko enpresa buruek espaitute erreski kompreintzen zergatik beharluketen pagatu kostaldeko bezala, estirilarik oraino garraio serbitzuak garatuak hemen barnekaldian. Sankurritxarri, bai horriko zurlan enpresako arduraduna. Ez ginila subera ubertzen zendako emanazen zer gauri, zenta guretako ez du gauzandik aldatuko garraio serbitzuak ezta plantan, estira ez plantan emanak, eta zer gauri berkodugu pagatu kostaldian bezala. Bion den urtean, zen zer hori abrikatzeko ama bi urteko EPE bat ezagia izan zela, baina berriki, karraio sindikatak EPE guri aizelaburragoa izan entzela, laburtekoa bizik erran baitu, hala ere esperantza tipi batekin, atera dira, bilkuratik. Estal deliberatia! Berk bera ez da laburtez inen, gehiago berkodako. Eta preseski, mintzatu bai gira Janrone Etxe Garrai elkargoko presidentarekin, egiten zaukun berreki ikusiazuela zuela barne ministeritza kordezkari bat, garraio legia laister ez da izanen baita, eta lege emendakin baten bitartez, elkargo batian diren gune esberdinen araberako zerga pagatzia galde giten baita. Janrone Etxe Nik pentsatzen dut, bi aldetari ikaritzan behar girela. Alde batetik lege aldaketa, aintzinatzen dugun hemen dakin horrekilan, e deusen man, efektifan, diskute, resarra eman deusko, porretetan un, un lisaj. Eta bi, ikusi nolako lisatzea plantan ezartzen aldugun, guen, ez bada ezbada lohtua, hori guri luzatuz behar bada sei urtetarat. Eben, lisaj ki porrezo sur davantaj dane, petetan mm. 6 an.